Söder om staden, bortom de buskars och åkrar som de svenska belägringsverken skurit i små bitar, löpte en av dessa många raviner som överallt genomkorsade Poltava-platån. Den till stor del skobevuxna ravinen var skarpt nedhuggen i den torra marken och hade rikt med förgreningar. I dess botten rann en bäck. Här och var i den långa ravinen stod det grupper av hus– och här hade även de trupper som denna söndag bemannade löpgravarna, Södermanlands och Kronobergs infanteriregimenten, sitt läger. Nere i ravinen flockades deras tält bland riskojor och andra bekvämligheter som de förband som stått där före dem lämnat efter sig. Något söder om denna bivak hade svenskarnas ukrainska bundsförvanter, de zaporogiska kosakerna, sitt läger. Under belägringen hade de fått sig tilldelat rollen som grovarbetare och tillika pricktavlor för de ryska skyttarna uppe på stadens vall. Zaporogerna led större förluster än svenskarna under detta skede av belägringen. Deras begärtansvärda kamp för frihet från rysk despoti hade nu tagit form av ett högst oglamoröst hackande, grävande och bärande. Upproret mot saren hade lidit stora motgångar och det otacksamma släpandet till löpgravarna krävde stora offer. Stämningen bland dem hade nått bottenläget. Det var svårt att få zaporogerna att lyda order. Även norr om staden skar en lång och bred ravin in i höglandet ovan floden. Den löpte i en nord-sydlig riktning och förlorade sig snart i den vida skogen som med sina raviner, bäckar och undangömda små kärnar låg mellan de svenska ställningarna runt fästningen och det stora ryska lägret några tusen meter bort drygt en kilometer nordväst om staden på andra sidan en sumpig svacka klädd med alträd reste sig en långsträckt höjd den slöt an till Jakob skogens gröna hav och dess sluttningar var täckta av vindruvsodlingar och stora körsbärsträdgårdar. Längst ut på denna höjd södra spets låg ett kloster anlagt 1650. Där kamperade den svenska ledningen. Där kunde man finna kungen och hans stab, fältkansliet och dravanterna samt hela hovstaten. Här vid klosterhöjden bland körsbärsträd och vinstockar hade också hela det svenska infanteriet denna söndag sitt läger, utom de som var upptagna vid belägringen. I flera långa rader hade regemente på regemente sina förläggningsplatser. Det var rader av höga pikpyramider, gevärskors täckta av speciella skydd, tält för marketäntare, eldar och latriner, givetvis olika för befäl och bussar. På grund av den rätt oländiga terrängen med backar, skog och trädgårdar präglades lägret, parentes, tvärt emot den nästan geometriska precision som man i regel sökte uppnå, slutparentes, av en mild oreda. Gardet hade sedan tidigare stått vid klostret, men de andra förbanden hade bara haft sina bivacker där i drygt fem dagar. Soldaterna sov under den bara himlen Tält fyllde ingen större funktion i den tunga och klibiga värmen. Drygt fyra kilometer väster om infanteriets lummiga läger, ute på den vågiga slätten, mellan de öde byarna Ribzi och Pushkarjoka, låg det svenska kavalleriets långsträckta läger. Förutom tre kavalleriregimenten och två dragonregementen som befann sig på andra platser, stod det svenska rytteriet samlat i en lång, noga inrättad rad med kvadratiska delläger in till ett större system av skogiga raviner. Lägret var utstucket av fältmarschalken rensköld i egen hög Söder om Porchskarjovka stod större delen av arméns tross, vaktad av två dragonregementen. De tusen och åter tusen vagnarna och kärrorna stod här uppställda delvis i skydd av en stor ravin som bedömdes vara inakcessibel. Bakom denna uppställningsplats ritade en djup hålväg sitt sträck genom landskapet. Parentes. Trossens position var troligtvis vald för att vid en eventuell reträtt kunna fungera som en replipunkt för hela armén. Här kunde man med stöd av det vittförgrenade ravinsystemet hejda en rysk attack medan trossen fördes undan söderut, på vägen som ledde till Kobeljaki och vidare ned till Njepr, slutparentes. Att den svenska hären även i detta läge, då den var samlad kring Poltava, ändå kamperade rätt spridd var kännetecknande. Den svenska armén ville undvika att samla hela sin styrka på ett enda ställe, då det snabbt ledde till ökad dödlighet. Sjukdomar brukade blåsa upp i jättelägrens stank och träck. Att sprida trupperna så här var ett enkelt sätt att hålla nere sjukligheten. Den svenska herrens effektiva stridande styrka räknade denna söndag i juni cirka 24 300 man. Detta var arméns hårda kärna. I hären fanns dessutom en stor mängd ej stridande, vars väl och ve var helt beroende av den nyckfulla krigslyckans skiften. Bland dessa icke-stridande fanns det först runt 2250 sårade, sjuka och invalidiserade. Sedan följde cirka 300 icke-stridande artillerister samt 1100 civilmilitärer och kanslitjänstemän. En oundgänglig men ofta glömd grupp, utan vilken armén aldrig skulle kunnat fungera, var de många hästskötarna, handlangarna, kuskarna, drängarna och pojkarna vid trossen, som ofta axlade det minst ärofyllda görat. De var cirka fyra tusen personer. I hären fanns även en annan ofta glömd grupp, kvinnorna och barnen. Speciellt bland officerarna var det vanligt att man hade med sig hela familjen ut i fält, med fru och barn, en stor stad med tjänare och ibland till och med hela möblemang. Även meniga soldater kunde åtföljas av sin familj. Instuckna i denna vandrande stad av tältduk fanns denna morgon omkring 1700 hustrur, pigor och barn. Det var kvinnor som exempelvis de två kökspigorna Maria Bock och Maria Johansdotter som såg till att kungen fick mat på bordet. De fick bland annat delta i tillredandet av det vilt som den speciella hovjägaren Kristoffer Bengt släpade hem till den kungliga taffeln. Vi har även sådana som trumpetarhustrun Maria Kristina Sparre 21 år gammal och bördig från Pommern eller Gertrud Lindsen gift med en löjtnant vid Dyckers Dragonregemente. En annan av dessa kvinnor var Birgitta Schertsenfelt, född i juni 1684 på Bäckaskogs kungsgård nära Kristianstad i Skåne. Hennes far, som var löjtnant i kavalleriet, och mor hade gått bort medan hon ännu var ett barn, och Birgitta hade därför uppfostrats av släkten. Hennes skolning var inte speciellt märkvärdig, hon hade fått den vanliga religiösa bildningen och givetvis undervisats i de typiskt kvinnliga sysslorna, eller som det står i hennes levnadsbeskrivning, sådana slöjder som hennes stånd och kön anständige vore.